Bismillah, rahman, rahim, alhamdu lillahi, rabbil alamin, wa s-salatu wa s-salamu ala rasul muhammad, wa ala alihi wa ashabih, wa mentabiahum bi ihsanil ayumiddin. Allah në madhure fadendarojmë, mëtëm pritindim dhe fadlë kërkojmë, lavdatë dhe bikimëtë Allahot, iqofshmi muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familinit i shokët dhe tajduta qindikil në rukënaturë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe të dërruar dhe zërbesimtar në dhe gjeratën tonë para gjumaje jemi duket rejtuar që disa ja u më radhë një tem që ka të bëj me imanin me besimin e Allah Angele Gjelaluhu dhe qëfar funksione ka kë iman Nëse kemi thënë se imani, besimin Allah është leoala dhe të gjithë përbërës të tjerë të këti besimi, nuk është thjeshtë vështë një deklarim, fjalë gojë që e thejme, për imani ka dhe funksione, ka role njëtë në përdeshme. A i mund më në kruj punë shumë njëtën tonë, mirë po e përdorim një për këto punë, apo jo kjo është pas e qështje e gjdo kujtë për neve për me përdoj imanin, për me e funksionalizu imanin, duhet me i njoft, me i njoft rolet, mundësi që jep besimin në Alla Njëllë dhe Gjellë Lohë. Njerëzit të ndërru alazër për mes besimit në Alla Njëllë Lohë, kanë bërë me dë vërtetë ndryshimet më dha, këthejës atë mëraja njëtë, kanë bërë ndryshimet mëraja në shëshri, të motivuar e të shtyur nga besimin në Alla Njëllë dhe Gjellë Lohë po sa më teksoj ko shumë mjete për dëshmë. Prandaj nga funksionet e imanit të ndërtuara është edhe me mësu besimtaren që t'jet i dobëshë. T'jet produktiv. Imani na mëson se besimtari nuk duhet të shikoj vetëm interesin e tij personal. Nuk duhet të jetë individual. Nuk duhet të jetë i mbyllur me veten e tij, por duhet të jetë kontribues, produktiv, i mirë. Dhe për këtë ka shumë hadithe që flasin dhe na inkurajojnë. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "E habu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas." Njëri më i dashur tek Allahu është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Do të thotë që Allah më shumë se don, është ai që më shumë ti bën dobë. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur për imanin, besimin zotin, në Zotin, na njohim se si imani është fjalë një orë për neve. E kur Muhamedi alaihi sallallahu alaihi wasallam ka folur për imanin, ka thënë, "Imani është 70 e sa shkallë." Ka shkoll, shkoll. Më e larta shkoll e imanit është, fjala, la ilaha illallah. Kjo është më e nalëta. E ka thëmë përgëmër i s.a.s. Ndërsa, dhe ga e fundit atje, e imanit është, me e lërgun një penges për rrugje. Në shika, për i mës në altit, dheri ka poshtë, ke kjo është iman me thunë la ilahillallah, me falë namazin, me agjeru ramazanin, me dhonë zekatin, me shkun hajj, me lërgu pe pove të këshia, e kështu më ratë, gjitha këtu imë pjesë të imanit. Nga pjesë, nga pjesë e imanit është, që, nëse shenë i penges në rrungë, një guri, një ndështë ta degë, e ndë një druni kara, i pengon një është me kalu, e ti e lërganat penges, Allah u gjëllë lewala Andaj që ka diri në qëfar nivelli bët besimtari i dobeshëm bi bazën e imanit të ti, i cili kur kalen rrugën, me ndërnë dhe për tjerët. Nga se rrugat të mërëzër nuk është prone askujt, është prone përbashkët. Më shambull, ta është këtë rrugën kryesore që kemi jashtë gjemis, që qërkullojnë kjerët, makinat. Me botë dikush me parkur që të kjerën, dhe të që unë kom pun qëto, që avotë? Dhe njërës, kjerën e parkinë, kjo rrugë me kalu, denuat me njëra, përshka këso rrugë që e përbashkët, nda edhe për këtë arsujet të ndruzë vëzër, jenë bërë dhe shanët e komunikacionit, që me rrugë të një i tjetërë në komunikacijonë, së so, rrugave që jodhja, disa fatkecjot i shojim me shpejcijnë marlamentësën e për rrugë, thusët e gjë vetë është në komunikacijon, as ka kur kush me të, as siten kur kush mërë parë, as kur gjithë, që është të shtiri gra, si me konë në shpitë vetën e për dhe vetën, këtë alë, rrugështë e përbashkët, është të gjëdhë dhe neve, nuk lejojtë me uzurpur rrugën, Allahu e malkan. Shikoni ti njerëz, fja jon, sa është, sa është e prerë në ruajtje e një ricetrat. S'ka kompromis fare kur bëhet fjalë për dëmtim, kur bëhet fjalë për shëtsim teatret. Duhet të koni kujdes shumë. Mos më e bezni teatret. A ndaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Allahu e malkan atë person i cili e krymë nevojnë, në fanë i shpreja, me një venë ku njërë të pushojnë. Një hije, një dru, njërë të urim pushojnë. Ajë që të shkën urinatë. Ashtë më zdi, së është të i venë për uri, urinim. Ashtë njërë të mundur është mundur është mundur është mundur është pushoa, është dru i madhe, hi e madhe, njërë të pushojnë, atë është të njërë si venë pushojnë ose përshamu një, një, një ujë që nuk levizë, ujë që nuk levizë, nuk redha i ujë, në dykush me i lasit, me i këpër lasit, nuk levhet atë me, me kry nevojën. Pse? A pashka këse boshit damësho, po dëmëtanë ambientën, po dëmëtanë tjetërin, po ja pa më mësën tjetërit me shuizu atë qëke i takon të gjithve. Pa na imani në mësën tjenë dëbëshëm, me nërgu për ngesin për rrugë, mësë me shka këtu dëmë, mësë me thyj, mësë me shka të rruë, këtu në mësën besimin e loën të barë këta. Në dajte, në loën të vëzër, me kuptuna imani si duhet, shumë pengesa për pe rrugën këshën bjek, rrugën shikonë shumë më këman rrugëshe, shka për shambullë veturinat, berlogon, që e gjujnë, që farë bëjmë, nuk japë për shtype se kjo është dhëmë kujetojnë muslimantë, Imanit, të të dëbëshem. Dëbëshem aspekt, në veri, pasortia është pjesë e imanit. Besimtari duhet të dobësh. E dobëshm çdo aspekt. Të veprodhektiv çdo aspekt. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem rrezëzë na kamsuhu që në çdo mënyrë në çdo mënyrë ti je produktiv. Nuk e ka kushtzuar produktivitetin. Për shembull Muhamidi Alehi S.A. nuk ka thon se për me bu mirë du është kërshambu që i ka qëpoharëm i pas a ka kështë dikun? s'ka optër për me bu mirë du është me pasë kitë pozit a si jenë pozit jenë keshë, për me jenë keqë për më i rësën bën a ka thonë kështë për e ka më i rësën? ju optër që farë tharë Muhamidi Alehi S.A. thë të besu mu kefi vënqë e e kësadeta Me i busjesht me i vlahut të në musliman është sadaq. A mund është që ka që përdo mirë? Këtha Muhammedi Alehi së dhe posam, el kelimetu tajjibe sadaqa. Fjallë e mirë është sadaq. Nikut një fjallë të mirë me e thonë. Banë produktiv, banë i dobishëm, bi bazën i marit të në busjesht të në tonë. Me, me fjallë në mirë. Me largimin e pengjesëve. Më ndih, më ndihkujt, që ka ki mundësi me ima e kështu më rratë. Andaj, që këni përshambur, në njëra sëte që ka tëtë nga më më të asëmë, kejtu një hadithet shumë ta, thënjë të pegamberit asëmë, që na ka uzu neve si pesimtarë, qështë duhet na me e përdojrë imanin tonë. Andaj, imi duke vojtë që sa gjumarë, që besim ju në lanë tjetë produktiv, tjetë funksional, njo vejt deklarat fjallë goje, por Ta përmirësojmë raportin me Allahun me iman. Ta përmirësojmë jetën tonë, ta përmirësojmë raportin me një tjetrën, ta përmirësojmë vdekjen tonë. Gjithsa këto i bëjmë në emër të imanit. Ja, po a përshëndetje, mund të specifikoj. Ke të msimë po jap kush? Thejë ajo. Besimi jon. Çfarë u tha Muhamedi (sallallahu alaihi wasallam)? Ai tha kështu nga veprat nga veprat më të da shura të këllahu pe punëve që Allah më sunë ti da është i dhkallu sërur fi qëllbi e khikë e lëmim ta disponash ta disponash zemrën e një besimtari është i mërzitun është i piklun e ka një gallja e ti mundosh me e qëtë mërzit Më në është me disponu, për pulën ma dashënë të ka Allahu që bëzër. dhe zhjërë. Dëbëshëm, Muhammedi Ali Isasë nuk a thonë, kush ja largan, kush ja largan, një besimtari, një breng të kësaj duniaja, ja largan Allahu brengat e botës jetër, ahire dhe, ati ka shumë të laushe. Ati koshëm gale. Zëni se ka çka ka bëu, ai ka pranu punë të mira, do gjynoar çka ka bëu. Të lash është atje, nuk e bash ka lloj. E po ai që do të mos me pa të lashat atje shumë, le t'ja lehson vetës ti në botën tjetër, duke ai lecu këtu njerëz të dhe jo njerë të lashë gale çikoj. Jo më sku më ashtu njerëz të lashët. Më sku më thon vallahi, që smui që iki ti fshir. Doktor po thon që s'bëhet mirë. Po që i thuj e një vjatë mirë, mërë allahme Ose përshem më, o, se më honë Të qërëzur vë që më nësë që akë shafalë Pse po atë sarënë Pse po nëgatër mësë njerëzë A e dinit të në nëzërë Pse <coughs> lejohët Bëxani Lejohët Për besimtarën Kur bie fjala me pajtu me njerëzve, më bëu mirë, më largu galën njerëzve. Lejohet këra më thon diçka çështos kështu atë. S'po thon me, me rajt, se me rran është e keq. Po më thon diçka që nuk ka bash ashtu atë. Për me pajtu me me shtu dashive njerëzve. E çka është më sot? Sot diuçi jo nuk i bujnë Por, e bën këtë. Po e thon çka sosh për më ngatruj, për më pajtu. Ti sot çashtot, ja shton këj fjale me pa njerëz ngatruj. A që kjo është imam, a që të një të vetë i besimtarëm, ku është besimit? A ne përshambo, këtë du njështë dhe nga të runë, leot më shku me thonë përshambo, Allah i filoni, nuk kevë këshet, këshia u borë, zhjëve pak më doket me shtuji këtë puna i pajetske, a për për po, përshambo, me që e luod? Kësë së ku me duolë, s'ka keqë për ty, zhjë, po gëtë svejtari i ka ma shruzë, atybe se k I do bëshëm në familje, i do bëshëm në rreth, ku dhe kuft, imani në Allah në Gjallallahu në mësëm e qenë produktiv, me në parin një këshë. Qëka tha Muhammedi sallallahu sallam? El muslimu! Kushë o muslima në të ndërgore Allahot? Kushë o besimtarë që është duhet? Kushë? Kushë është? Kush çë përgjija përgjija nga kush nga Muhamedi alayhi salatu wasallam el muslimu men selma el muslimuna min lisaneh we yedeh apo nushtë si muslimani me kon besimtar i dobesh musliman ai që ka iman çu ç duhet ai që ka iman funksional është ai që të të rët janë të sigurt nga gjuha e tij dhe nga dora e tij Sigur nga gjuha, zbanë fjallë, nuk përgajanë, nuk acara raporte mes njerëzve, nuk shtim mes njerëzve. E sigur ti, ja, për filanin, mos i gale, ajnë një mujtë, e thotë një fjallë të mirë, mos mujtë, ajnë veç shukatë, që kjo muslimonim. A ma fatkevësit koreshe, dikën të me dikën të ushtë, Allah unë arruj që ka të vëthërëm qëta është ashtë atë se duhet në ru qka për javë mush menën tash për është e dikën të nejtë me, me dikën kahera të utësh me i patë dë njerët kahera bashkë kahera të utësh se si sigur të fjollë me tyne, si sigur nuk i sigur të fnetë që asështë spionën po përfesovë për nëgatërresa për shpifje a jemë këtu të sisit mëslivanit nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n Besim ti e tarif të mirë ose e hesht. Ne jam sigurt nga gjuha e tij, po edhe nga dora e tij. Le imponiz, le në pozësi pasurish katakoft. Se prej, nuk e prej. Qase sigurt jemi. Ciloni i zhbon këtë detyrë. Mos keni gëllsa s'prekaj. Ma muslimana. Çu çu dot me kon? Sigurt jemi jemi të sigurët, nuk e prekë, nuk e këtë shpërdorë, nuk mashtranë. Që kjo është imoni. Nëse imoni të ndrëdhë se ka këtë funksion, nuk punën që është të imoni, atërë të shka nuk kanë rengu, nuk kanë rengu. Ti për shambull, nëse e ke bli një urë, ke bli një satë, ke bli birola, jo barlirë, i ka do funksionit ekstra, do funksionit ekstra, e ka zhën edhe zritin këto bëndrit, e ka zhën orën, e ka zhën shtypjen të matë, i ka do funksionit që këtumë, për që a ta tati e ke ble pak ma shtraj. Kër shkon të shpia, gjyëse e funksionethe për qëka ke pagu pares të punoj. A thush s'to gale, mërën si, a krebat për livritin atëm është sa i, akrej e për litrin, për akrej për e kësha vrini më të lirë. O që është dhëtë, unë e ku më bërë për do funksionit tjera. Momentin kër nuk funksionan, përshka e ku më bërë unë e këthej. Shka i thëmë ati jaran, ti më kje thonë se e bënë kitë punë, e bënë kitë punë, e bënë kitë punë, e bënë kitë punë. S'pë bëjke, s'pë funksionan, që prejke e ku më kje thonë me prejke, s'pë fun e imani që e ki në zemër, kur përpërvojmë nga përpërkim një sus, me në analgojën së penal, së për funksionam pra, ka dhe fekt, dhëtë me nërëq, se ishtë dharë, sitë të përdojnë imanin, e më finëgojën, normal se imani e ka qëtë të tyrë, pa përkullëtan, sitë tja jenë, tja jenë besë një pasurijë, një emanet, apo, aje prekë imanin, se kojtë aje dënë, e prekë im një afshin kojta, që ka këtë dhëmë këti? Për në të kaprisht, duhet me funksionalizu, funksionet e imanit nuk janë, nuk janë nivell të të tëtyrës e tëtyrës e tëtyrënë, për ndaj duhet me funksionalizu. Nëjna për këtë përflasëm, që tri ava, ka tri avë më rrësëm, që ka përflasëm, për që imanion të jetë funksional, të shihen, të shihen, a, a, a, a, shenjat, imanit tësienë të qenët të a qëtu me simtori ku të ka lenë lenë gjurëm me këntë rënë lenë gjurëm të mira lenë gjurëm të mira përndaj qëka tha Allahu gjelle valet ndë gjene këta jet edhe në përbullim se është kuhe zonit Allahu tha në kuran surën jasin surja jasinit që ka tha Allah Gjellera inna nahnu ne këtubu ma këdemu ne shkruajm shkruajm krejtë qëfar kanë bërë ata dhe gjurë mët që i kanë lon dësana edhe punë edhe gjurë mët ka jare gjurë mëtin matë këshia se puna Sa puna e bën sheft kryet, ama i lën gjurmë të mazhete. Dikush tani ec gjurmë të tilla. Sa skok në rreth vetën i keq, pa ska të kishë gjore urrë ko ka mosh me gjurmë. Andaj inkurajimi për të keqën është më e keq se vetë keqësia që bën njëri. Po edhe kundërta. Ka edhe për shembull o është një rrugë e mirë, Mala, o është mirë një rrugë e rrugë e po, kush i bjën këse i udhë dhe? Ska mo që i bjën këse i udhë dhe? A po, K ka erë tutu me indë të tunelas dhe veçve tjena. E kur i shetë gjurëm të ushë, ja, pas ka bollë, pas ka njëzbollë, ko ka rrugë e shkelme kja, s'ko ka rrugë e pashkelme kja. A ndaj le gjurëm në rrugë të saktume, që dikush mësteje të inkurajot me jetë Dhe i është mirë me shkel udhën, i pari. E tjerë të rejë me pasë, kam me shkel adhë. E pasë sabakur dhe ne kam ljubora, e ti i pari që një kështë më astirë dhej, zdo e zohet, tjë shvej që kështë e paska qështë këtë far udhë. Se s'bjen t'i i pari, se s'një ku me që i t'komen. Dhe me qenë udhë është mirë. E ke këtu e mësën kush, imani, dësimin e allon të barë e këtë talë. Përndaj të iman në ka zonë pësime në këtë dunjo, qëfar pun shkimi ne, iman në lidh me Allahun, iman në lidh me zvete, iman në ebë siguri, në ebë qëci, në bën krenaru, në bën produktiv, dobishëm, që ka sa funksione, i ka imani, e dison nga to që kimi cik vetëm, e sa so kon nga to që nuk kimi cik. Allah Gjallahu Ala në dhe është iman, të mirë, dobishëm, funksionalit, që në bëj bazën e këti imani, besimin e langë Gjellewala, të ndërtëm raportet fëqir me Zotin tonë, të i krymë obligime që i kemi, po të lidhim edhe me zvete, edhe timi të dëbishëm, edhe timi produktiv, sikus në kamësu Allahu dhe pejgamberi sërë Allahu a.s. Zotin Shpallekur Mandil, në kajqë për këtë pjesët, të ashtë rrashtdojmë e dhe gjojmë e zanin edhe pregatitin për gjimua, inshallah. Zotin Ruj, vës وآلآن إلوى الصحر وسلم تسليماً كثيراً